Вона прийшла близько п'ятої. Мені здається, що й вхідні двері, я вже знав, хто це. І, як мінімум, боявся, що це буде саме вона. А коли людина, що війшла, зупинилася за моєю спиною, я відразу впізнав цю рідкісну в колонії суміш запахів. Тютюн і тонкий, ледловний-вловний аромат парфумів. «Доброго вечора, полковнику Ван мем. Хотів підвестися, щоб віддати честь, але вона ляснула мене по плечу, даючи зрозуміти, що весь цей офіціоз не потрібен. Відображення в моніторі? Чи ви чекали на мене гілелю?» «Запах!» – я нарешті повернувся. Чудові парфуми!» Мініатюрна й мускуляста як гімнастка вандлику усміхалася мені своєю найкращою усмішкою. І в цей момент здалася мені симпатичною. Я так здивувався з цієї несподіваної думки, що мимоволіков знов поглядом на її груди, напевно, вперше в житті. Ніби хотів переконатися, що вона справді жінка. Утім, вандлик не мала нічого, чого не можна сховати польовою формою. Я відразу підвів очі, цього разу зіштовхнувшись із колючим поглядом її світлих, як у хаски райдужок. На відміну від усмішки, тепла в них не було, жодного джоуля. У них був азарт вовка, що схопив свою жертву за шию, і захватом стискає зуби, чекаючи хрускоту, хребців. Мабуть, якщо уявити, що хтось висмикнув мене в той момент із цієї круговерті проблеми і страхів, відвів трохи вбік, посадив на схилі пагорба і сказав Погляньте, життя хлопця на ім'я гільм, він вляпався. У чому його проблема? Я б зміг відповісти правильно. Але спершу я би просто сидів і вдихав принесені вітром запахи. Далекої ріки, скушеної трави, сонця, липового цвіту. І не думав би ні про хлопця, ні про його проблеми. Я б думав про діда. Про те, що в дідовому житті, по суті, не було ніяких проблем. Узагалі. Він був успішний, сповнений молодості і сил. І навіть не знав точно, занедужує чи ні. Але дід не жив у цьому житті. Він дивно і безнадійно застряг у майбутньому. Наймовірніше в якомусь конкретному, болісному дні, по вінцям розпачу і туги, де хвороба в нього не тільки була, але й сягнула свого похмурого апогею. День цей ще не настав, і може не настав би ніколи, але дід його боявся. Тому замість того, щоб жити наповно, він сів у спортивний автомобіль, Розігнався десь до 270 і скерував його у відбійник, прокладеного через Дніпромост. Дивлячись на своє життя зі схилу пагорба, я обов'язково згадав би той випадок і сказав, «Це ваш гіль застряг у майбутньому». У майбутньому, де його віддали під трибунал. Дружина відвернулася від нього. У колонії всі з'їхали з глузду через чорний полог а сам він перетворився на недомка, що танцює. Проте він насправді не в майбутньому, а він у сьогодні. На жаль, ніхто тоді не відвів мене в біг. Та й взагалі, увесь світ жив в явному, статистично ймовірному майбутньому. Я був не гірший за інших, просто з дуже високим відсотком можливих проблем. Тож, зустрівшись зі скляним поглядом Ванлик. Я відчув і раціональне бажання втекти. Клянусь, якби це було можливо технічно, я б так і вчинив. Просто змився б від неї, не замислюючись про наслідки. Але дітися мені було нікуди. Добре, що вистачило витримки, бодай, на те, щоб не дати перелякові просочитися назовні. Я надав обличчю спокійного, трохи втомленого виразу чесної людини наприкінці робочого дня. Із млявою зацікавленістю подивився на неї, очікуючи, що Ванлик щось скаже. Але вона мовчала. І я не витримав. «Каву будете?» «Без цукру», – кивнула вона. «І разом із сигаретою. Поговоримо на дворі. Не проти?» Було тихо. Табір, скільки сягало око, був порожній. Він наповниться людьми, які квапляться додому лише за годину – а поки що нам ніхто не заважав. Я ось що хотіла. Почала було Ванлик і замовкла. Вона подивилася собі під ноги, пожувала нижню губу і раптом уся, стрепенувшись, запитала. «Ти віриш у збіги?» Я насторожився. «Ну, теорію ймовірності поки що ніхто не скасовував». І... «А я ні!» Єлелі, я вірю в ланцюжки подій. Ось послухай. Позавчора один лейтенант приходить до мене настукати, що в таборі відбуваються бої. Я стиснув зуби при слові «настукати», але промовчав. А вже зранку в колонії стається перша за весь час надзвичайна подія. І якийсь кретин обуває купу народу. І виявляється, цей кретин брав участь у тих самих боях. До того ж, саме напередодні візиту того лейтенанта. І ось, проводячи слідчі дії, я зустрічаю в казармі, де жив кретин, кого? Правильно, того лейтенанта. Разом із ним його подружка. І вони обоє не можуть доладно пояснити, що там робили. А коли я перевіряю, що кретин робив в останні два дні, виявляється, він їздив у рейд компанії кого? Так, того ж лейтенанта і його подружки. А вже ввечері – па-бам! Наступна надзвичайна подія. Хтось убиває означеного критина просто в палаті госпіталю. Тут вона спрямувала на мене уважний погляд своїх майже білих очей. Але я постарався, щоб на моєму обличчі не здригнувся жоден м'яз. Не чув, до речі? Вандлик неначе намагалася проникнути поглядом всередину мого черепа. І було таке відчуття, що в неї виходить. Ні, я мотнув головою, жах який. Ну, таке. Вона залпом допила каву. І все це стається на планеті, де я до цього навіть ногу собі ніхто не прострелив. Але найцікавіше сьогодні вранці. Я беру відео з камер спостереження госпіталю і ого, вбивців було теж двоє. Один вищий, другий нижчий, просто як мої знайомі лейтенант і його подружка. «Питання – збіг?» «Відповідь – ні. Це ланцюжок подій. Просто зв'язку між ланками поки що не видно. Але ти, Гілелю, саме та людина, яка допоможе його роздивитися, згоден?» «Та я б з радістю. Я удав, що нічого не розумію. У рейди ми їздимо весь час. Хоч би когось із службовців біороти ви взяли раніше або пізніше – Знайдеться рейду, який з ним їздили, або я, або Ірма, або ми обоє. А що до тих вбивць, то якщо ви натякаєте на нас з Ірмою? «Власне», – вона всміхнулася, і її дрібні зубки зблиснули в лезовому прорізі тонкого рота. То будь-які два обрані на вмання конкістадори, найвірогідніше, не будуть абсолютно однакові на зріст. Хтось виявиться вищий, хтось нижчий. Серце стоганіло все швидше. І байдужий тон давався чим раз важче. «А що ж до причин нашого відвідування казарми, то ми про них учора вже говорили у вашому кабінеті, і додати мені нічого». Останнє слово пролунало як «нітого», тому що пересохи від хвилювання язик по зрадницькому прилип до піднебіння. «Зальсо нітого», – передражнила вандлик, і раптом зім'яла картонний стаканчик, підкинула його в повітря, і разів вісім відбила носиком черевика. Оп-оп-оп. Стаканчик нарешті упав у траву. І усміхнулася відкритою, дещо сором'язливою усмішкою. Я раніше сорок разів набивала, вмієш так? Наче ми шкільні друзі і просто говоримо ні про що. Зі стаканчиком не пробував. Я всміхнувся у відповідь, але боюся вийшло фальшиво. Згадалося, як учора в кабінеті вона так само по-дружньому дивилася на мене перш ніж закрутити гайки наповно. «Поглянь, як це працює!» – призну сказала Ванлик. «Ти, кажеш, зі стаканчиком не пробував. А я відразу аж чим пробував. А ти такий, ну, з м'ячем. А я хоча б разів десять набивав, ти відповідаєш плюс-мінус і сподіваєшся, що я відчеплюся. І тут виявляється, що в мене з собою м'яч і що ти взагалі по ньому попасти не можеш». Ні плюс, ні мінус, жодного разу. І ти маєш вигляд ні к і брехуна. А сказав би відразу не вмію, і не було б питань. Зрозумів?